Ba, jori da, e, urtero bezala, Herriko Jaiak e, badatoz, eta, bueno, ba, zuk ondo esan dezun bezala, e, riungo preso eta gesleien aldeko ekimen dezberdinak burutu ditugu, eta, bueno, ba, bertan parte hartzera gombidatu naiz zaituztegu, urteroko espetxe erreketa ingo da San Juan bezpera, nogeita iruan, e, Moskun, gero bazkari Herriko eantulatu da, animatuzen naiz zaituztegu, ere bai bertan parte hartzera, Eta bueno, ba, gero egun seinalatua, ekainako gehieta maz, samartza legunen, ba, bueno, ba, beraien aldeko brindisa ingo dugu, egu ardiko batetan, plazan, eta gero bueno, bargazkia aterako dugu, ba, beraiei bidaltzeko.